Känner leendet på bilden, leendet är äkta. När jag var liten lät jag alltid mamma ta foton på mig, när som helst. Jag kunde stå i mamma och pappas säng och dansa i endast underkläder, men ändå fick mamma knäppa en bild. Jag är så långt ifrån stolt man kan komma när jag tittar på hur jag är idag. Visst, jag har växt upp och jag hade inte tänkt att mamma fortfarande skulle ta kort på mig i dansandets underkläder, men att det nästan aldrig finns ett äkta leende på en enda bild längre. Det gör mig så sjukt besviken på mig själv och på mänskligheten. När jag tar en bild nu så vet jag när jag ska trycka på knappen och kan därefter anpassa mig. Jag väljer ljus, hur jag ska stå, hur håret ska ligga och om jag ska le eller inte. Om jag ler så ler jag alltid med stängd mun. Och tror ni jag ler som på bilderna som jag ler i vanliga fall? Nej, självklart inte. När jag sedan tagit bilden så lägger jag in den på pixlar och jag redigerar ljus, skärpa och färgtoner. Varför kan man inte bara knäppa en bild, le som fan och skicka upp bilden på bloggen? Det blir så sjukt ledsen när jag ser alla poser på foton, när man inte ens ler längre. För det finns bara en som du, eller hur? Och även om den är en tand eller dina skrattgropar som du stör dig på så är det en del av dig. Och även om du försöker dölja dig på en bild så kommer folk förr eller senare att få se ditt riktiga jag i verkligheten. Och inget blir väl bättre av att folk ser dig som något du egentligen inte är. Sen är jag så sjukt besviken på mig själv över att jag alltid velat växa upp, att jag alltid velat ha haft högre klackar än i fått och att jag alltid velat ha haft smink på mig och så vidare. För man är bara barn en gång och om man satsar bort barndomen genom att försöka vara vuxen så försvinner ju halva barndomen, eller hur? Jag skulle själv fortfarande kalla mig för ett barn, för även år så är man ett barn. Det är såklart och tydligt i lag. Men enligt många i min ålder är det dags att börja festa och dricka. Det är klart att man många gånger blivit jävligt sugen på att dricka och känslan av att bli full. Men att sluta inte diken med en flaska i handen, nej tack. Men för mig är fortfarande min barndom kvar och jag skapar fortfarande historia. För när jag sitter där i 45 år gammal och tittar tillbaka på mitt liv så vill jag kunna prata om mitt liv som 14 år som en del av min barndom. Har ni någonsin hört att era föräldrar prata om hur många killar de hade och hur mycket de drack som 14-åringar? Jag tror nog inte det. När jag har mina föräldrar prata om sitt liv som 14 år så innehåller historierna djur, stränder, små stugor, krillkvärdar med familjen och små minnen om de små bus som går upp sina föräldrar. Jag tänker i alla fall fortfarande se en del av mig som ett barn, för jag är fortfarande under 18. Och jag klättrar fortfarande i träd. Ett barn med mer ansvar och lite mer hjärna än vad jag hade år 2005 på bilden. Hoppas jag har i alla fall. Så istället för att puta med läpparna eller sträcka ut tungan med två fingrar upp i luften så le. Snälla le, för man blir så sjukt mycket glad över att se bilden till vänster än till höger, eller hur? Du lever bara en gång, och hur du ser på bilden kanske inte har så stor roll. Men tro mig, du kommer bli sjukt mycket säkrare i dig själv om du lär dig se den sidan av dig. Det är helt sjukt att man idag måste leta för att se en bild på någon som har gjort honom ett leende. Jag ska ändra mig, och det tycker jag att resten av Sveriges ungdomar också kan göra.